Capitolul 4. Așadar, fiindcă Hristos a pătimit cu trupul, înarmați-vă și voi cu gândul acesta că cine a suferit cu trupul a isprăvit cu păcatul, ca să nu mai trăiască timpul ce mai are de trăit în trup după poftele oamenilor și după voia lui Dumnezeu, destul este că în vremurile trecute ați, fost, ați făcut cu desăvârșire voia neamurilor, umblând în desfrânări, în pofte, în veții, în o specie fără măsură, în petreceri cu vin mult și în neiertare, neiertate slujirii dolești, de aceea ei se miră că voi nu mai alergați cu ei în aceeași revărsare a desfrâului și păgulești. Ei își vor da seama înaintea celui ce este gata să judece vie și morți, Că spre aceasta s-a binevestit și morților ca să fie judecați ca oameni după trup, dar să vieze după Dumnezeu cu Duhul, iar sfârșitul tuturor s-a apropiat, fiți, dar cu mintea întreagă și privegheați în rugăciuni, dar mai presus de toate, țineți din răsputeri la dragoste dintre voi, pentru că dragostea acoperă mulțime de păcate. Fiți între voi iubitori de străini fără cârtire, după darul pe care l-a primit fiecare, slujiți unii altora ca niște buni economii ai carului Celui de multe, feluri al lui Dumnezeu. Dacă vorbește cineva, cuvintele lui să fie ca ale lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, slujba lui să fie ca din puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca într-o toate Dumnezeu să se slăvească prin Iisus Hristos, căruia este slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Iubiților, nu vă mirați de focul aprins între voi spre ispitire, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva străin, ci întrucât sunteți părtași la suferințele Lui Hristos, bucurați-vă pentru ca și la arătarea slavei Lui să vă bucurați cu bucurie mare. De sunteți ocărâți pentru numele Lui Hristos, ferici sunteți, Căci Duhul slave și al lui Dumnezeu se odihnește peste voi, de către unii el se hulește iar de voi se preascăbește. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș, sau fur sau făcător de rele sau ca un răvnitor de lucruri străine. Iar de suferă ca creștin să nu se rușineze, ci să preamărească pe Dumnezeu pentru numele acesta. Căci vremea este ca să înceapă judecata de la casa Lui Dumnezeu și dacă începe întâi de la noi, care va fi sfârșitul celor care nu ascultă de Evanghilea Lui Dumnezeu? Și dacă dreptul abia se mântuiește, ce va fi cu cel necredincios și păcătos? Pentru aceea și cei ce suferă după voia Lui Dumnezeu să-și încredințeze lui, credinciosului ziditor, sufletele lor să vârșim fapte bune.